מזמור סג, מזמור לדוד בהיותו במדבר יפה. אלוהים, אלי אתה אשחרקה, צמאה לך נפשי, כמח לך ושרי, בארץ שייה ועייף בלי מים. כן בקודש חזיתיך, לראות עוזך וכבודך, כי טוב חסדך מחיים, שפתיי